Itt? és most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Ma a 2016 november 9-e van szerda és bátortalan kísérletet teszek arra hogy az Amerikában tartózkodó Gulyás Gergeit felhívjam telefonon, amennyiben sikerül úgy ennek a beszélgetésnek az ismétlését pénteken, pontosabban is mondva csütörtökön, azaz holnap az adás időpontjában csütörtökön reggel fél 8 és 8 óra között megismétlem. egy láthatatlan csíkban most az szerepel New We live in a political world. Wisdom is thrown in the jail, and in, a cell in the no a political world, where mercy walks to the Life is in means, death disappears, steps new Hát a bátortalan kísérletről egyelőre a bátortalan van, kevésbé meg, de a kísérlet mindenképpen is törőlemeket kérem. We live in a political world, under the microscope. about as soon as you awake you'll take the tape what well, looks like the easy way out a másikon. Köszönöm a rugalmasságot, bocsánat, de a világ Igen, láttam a Facebook oldaladon egy nagyon hosszú, de vidám éjjel New Yorkban, George Patakival, New York korábbi kormányzójával, Kumin Ferenc főkonzullal és Schaller Ernővel, az SPMA külügyi igazgatójával. Most én csak az S betűt nem értem, mert ugye a PMA az elvileg a polgári Magyarországért alapítvány, vagy tévedek? Igen, de az alapítvány teljes, a Szövetség a Polgári Magyarországos Alapítvány. Te most szabadságon vagy? Igen, abszolút. Tehát nem hazudok, hanem hivatalos. E, azt mondta a miniszterelnök angol nyelvű Facebook üzenetében, micsoda nagyszerű hír, a demokrácia még mindig él. Én nem arra kérlek, hogy ezt fordítsad le magyarra, mondjad el az első benyomásaidat, mindarról, amit átéltél, annak kapcsán, hogy hát. Most éppen jelen időben, hiszen ez is adásba kerül, ez másféleképpen ebben a rádióban nem megvalósítható. Csütörtökön viszont már felvételről szól az a beszélgetés, amely néhány órával, vagy ott már talán egy nappal is az amerikai elnök választást követi. A szavainak a értelmezésére nem tenném a bátorságot, de a saját magamit azt lehet mondani. És, és hozzátéve, hogy én abszolút súlyos tévelésben voltam az amerikai talasztási eleményekkel kapcsolatosan, mert én egy százaléknyi vagy tíz százaléknyi esélyt sem adtam volna Donald arra, hogy ő legyen a ügyeslő egy elnöke. De az biztos, hogy szerintem függetlenül attól, hogy így kivel szimpatizál, hogyha olyan egyértelmű támogatást kap a nyilvánosság egészétől egy jelölt, mint amilyet itt egyébként Hillary Clinton kapott. Csak egy adatot, hogy mondani, 138 nagy országos vagy nagy megjelenő újság az a foglaltállást az ennek a használási és mindössze 5 támogat a Donald Ehhez képest a teljes Washington elit, a teljes demokrata adminisztrációs párt szervezet állt mögötte, a teljes művészvilág, a teljes világ az összes híres ért fölépett, és ezt követően valaki szoros, de azért az elektori kollégiumot tekintve egyértelmű vereséget nem be. Ez biztos, hogy demokrácia erejét és egyébként egy nép meg az életségét mutatja. Mit mutat még? Azt a hihetetlen kiábrándultságot és elitennességet, ami Washingtonnal szemben megnyilvánul, és ami az otthoni állapotok, ugyan sok szempontból lehet, hogy nem ideálisak, de összesen hasonlítható volt azzal ahogyan a magyar társadalom a magyar politikai elithez viszonyul, mint ahogyan az amerikai társadalom jelentős része viszonyul a Washington elithez. Nem csinálok bele politológus, de mi az alapvető különbség a kettő között? A különbség az nyilván érzésbeli. Az emberek úgy érzik, hogy azok a viták a legcsekkébb mértékben sem szólnak róluk. Az elmúlt években, és én sem akarom belpolitikai sikra rendőbeszélgetést, Számtalan olyan is volt a magyar politikában, ahol teljesen egyértelmű volt, hogy emberek úgy érezték, hogy a kormány értük, hogy milyen volt a migráció, ugye, de milyen volt a rezi csökkentés, és még lehet más példákat is sorolni. De itt ez az érzés valahogyan nem hasonlóan erős, az emberek többsége úgy érzi, hogy Washington a maga lobbyával, intézményeivel. Távol mára már a mindennapok amerikai valóságától. És mondom, az, hogy egy ilyen egyértelmű média támogatás mellett, amit soha nem látott Magyarországon elképzelhetetlen lenne, hogy a médiumok ilyen egyértelműen álljanak az egyik előtt mellé. A Republikánus párt gyenge támogatásával, de időnként, de teljesen hiányzó támogatásával a teljes amerikai művészvilág ellen egy előtt nyerni tudjon, akinek ráadásul nincs politikai múltja és képzettsége. Ez tényleg az egyik legváratlanabb esemény, amit a politikában én a rövid életem alatt láttam. Van ennek veszélye, vagy ez jelenleg nem felmérhető? A másik része, annak, amit én már hosszabb időre szórakoztatónak találok, az a... Most arra utolok a veszélyben, amire azt mondtad, hogy nincs politikai múltja. Erre gondoltam. <hül> Nyilván egy, egy ennyire fontos, magas tisztség, mégiscsak a világ leghatalmasabb ö, hatalom szempontjából a világ leghatalmasabb beléről beszélünk. Természetesen mindennek lehet veszélye. De azért azt mindenféleképpen szeretném hozzá tenni, hogy, hogy általánosságban az a széria, ami egy-egy olyan döntést kísér, amikor a választópolgár ami volna. Ez egy égfénylen, a hosszabb ideje óra Idézek uh egy Magyarországi internetes újságból, mert természetesen ugye mindenhol szerepel uh, tusnált fürdői beszéde uh, Orbán Viktornak, Orbán azt mondta Trumpról, a kinyit lehetőségek közül mégiscsak ő volna a jobb Európa és Magyarország számára, és konkrétan ki is fejtett, hogy mennyire egyetért Trump terorizmus elleni terveivel, és ezt most, uh, ha tetszik, azzal vetem össze, hogy egyáltalán érdemes ilyen rövid idő alatt bármit is egybe vetni. Donald Tusk vagy Tusk, az Európai Unió főpolitikai döntéshozó szervének az elnöke agodalomtól terhes nyilatkozatot teszett a délután az amerikai elnökválasztásról, azt mondta az Egyesült Államok és az Európai Unió jövőben együttműködése bizonytalanná vált. Emlékeztetett rá, hogy mindegyik uniós tagország segített felépíteni Amerikát, az Egyesült Államok pedig többet tett, mint bármelyik más ország azért, hogy az Európai Unió létrejöjessen seki nem vehet el a két érseget, összekötő erős kapcsolatokat és a közös értékeket, amelyek közül az egyik legfontosabb a szolidaritás és az egyéni szabadság védelme. Az Európai Uniónak majd később, és az Egyesült Államoknak nincs más választás, hogy mint, hogy mint korábban együttműködjön. Nem hiszem, hogy az elzárásságban akármelyik ország nagyjá állott hangsúlyozta. Az Európai Unió egy erős és megbízható partner, ugyanezt várjuk az Egyesült Államoktól és az új elnökétől is. Uha, teszek bármelyikhez is kommentált, fűzni. Az egyik egy jóval korábbi, egy tavaly nyári, nem idén nyári megnyilvánulás, a másik pedig egy. Nekem, nagyon sokat segített nekem, hogy Mert hát arra gondoltam, hogy, hogy tudom kifejezni. Azt az érzést, amit az amerikaiak, akikkel szembenek lehetősége van beszélni, ami állási éredményben megnyitánul Brüsszel, éreznek Washingtonnal szemben. És a jó példa az az, amit sokszor mi érzünk brüsszel szemben, az a nyilatkozat ennek ékes bizonyítéka. Tehát jó lenne, hogyha ezeket a sokszorosan felhasznált, kétes közös értékekről, azok kifejtése nélkül beszélő nyilatkozatokat az Európai Unitszis Melléz, mellőznék, mert azért tartanak ők ott az európai polgárok szemében, mint amiért a washingtoni politikai elitelt szembeni gyűlöletlenség kézzelfogható az Egyesült Államokban, mert például, ha beszélünk, akkor a legfőbb értékünk az mégiscsak a alapvető szabadságok mellett a demokrácia. Tegnap volt az Egyesült Államokban egy demokratikus választás, világos eredmény. Ilyen gratulálni kell. Aztán, ha valaki természetesen okot ad arra elnökként, hogy kritikában ülessük, akkor ezt meg lehet tenni, de az, hogy egy szabadon megválasztott, egy erős demokráciában szabadon megválasztott elnökkel kapcsolatosan néhány úgy érzik, hogy rögtön feladják azt a megrendelést, hogy mit várnak el tőle, ha már a választópolgárok nem voltak olyan bölcsek, mint, saját, mint, a, mint azok, akik közölnek a saját véleményük szerint, ez szerintem nem elfogasztott a választás. Most attól, ha fordított lenne a helyzet. Ha Bernie Sanders nyert volna, aki egyébként jó esélye a támpal, szemben nyert volna, és ideológiailag igen távol áll mondjuk attól a gondolkodásról, amit a jelenlegi kormánypártok az ideológiai sikán sajátokkének gondolnak. Föl nem merült volna az sem Orbán Viktorban, sem másban, hogy a gratuláción túlmenően bármilyen igény fogalmazva, és a jó együtt igényén túlmenően ennyit kell tenni. Aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Én nem hiszem egyébként annyira erősek a struktúrák, hogy én nem hiszem, hogy alapvető látozás lenne akár a Európai Unióval való viszonyban most teltekinte attól, hogy azért a Brexit egy új helyzetet hoz, akár a nato kapcsolatos viszonyban. Ha már itt tartunk, ugye logikailag tudunk kapcsolódni Brexit, valamint Donald Trump megválasztása. Vajon, hogyha a kettő között húzunk egy egyenest, akkor mivel magyarázható a kutatók felsülése? Érdekes kérdés a ország azzal, hogy ez nyilván csak egy verzió, és nincs saját verzióm, hogy miután a, a közvélemény formálók, médiumok eh, nagy többsége kialakít egy hangulatot, ahol az egyik álláspont tekinthető elfogadhatónak, és a másik ördögtől volna, azért sokan köszönik szépen, és maguk részéről azt a konfliktust sem vállalják, hogy a közvéleménykutatóknak egy-egy lenéző pillantását kérdemelve eh, azt mondják, hogy ők a lépésre szavaznak az Unióból vagy pedig normálszámpot támogatják, viszont a szavazók főke magányában már csak saját magukra hallgatnak meg saját érzésükre. Ha ezt komolyan vesztük, és mind a kettőt figyelembe vesszük, akkor egyéb iránt ez vonatkozhat adott esetben egy magyarországi parlamenti választásra is mondván, hogy az, ami a választókban érzelmileg van, azt egyáltalán nem biztos, hogy ki tudják mutatni a közvéleménykutatók más oldalról pedig, és rögtönzök, tehát lehetséges, hogy hülyeségeket beszélek, ugyanakkor a média erejét is, felülbecsülni függetlenül attól, hogy kinek az oldalán nyilvánulnak meg. Magyarországon a kormánypártok iránt tűnik elfogultnak a média, mármint a kormánymédia, illetve a reglegi média szerkezetből adódóan. Az amerikai elnök választásnál az elmondásod alapján ugye Clinton mellett volt, mégsem ennek megfelelő eredmény született. Van-e ennek bármilyen üzenete, vagy ez így ilyen rövid idő után nem kielemezhető. Az hát azért nincs így, mert széles alapoknál az összehasonlítás, tehát hogy a, az a megalapításot, hogy a kormánypárti média a kormánypárti ében nem, nem szeretném vitatkozni, csak már a kormánypárti média az nem a média 95%-a vagy 90%-a, mint az Egyesült a Demokrata média. Így gyakorlatilag a, a tv tévétről eltekintve az összes országos adó, az újságokról beszéltem, internetes honlapokról beszéltem, de nem beszéltem, de nagyjából hasonló helyzet, egyértelmű nem. A Demokraták pártjánál, és most különösen Clinton pártjánál. Tehát ez nem olyan volt, mint egy átlagos demokrata-republikánus összecsapás egy elnökválasztáson, hanem itt is sikerült úgy felzüntetni, mint az egyik a megtestesült hozzáértés és szakértelem, a másik jelölt pedig borzalom és az Egyesült Államok történetének végét jelenti. Tehát szerintem a magyar pártom azért nem áll meg, mert a magyar sajtóban, erről már beszéltünk, de a tulajdonosi akarat természetesen érvényesül de a magyar a sajtó, tulajdonos szerkezetben olyan ö, sokféle, hogy éppen ezért a sajtó is nagyon sokszínű. Magyarországon... Jó, ebben most nem merülnék el különös tekintettel a távolságra és az időkorlátra, de azt kérdezem, hogy létezik-e az, hogy a mediatizált térnek a jelentőségét innentől kezdve át lehet gondolni, mert önmagában a média túlsúly nem biztos, hogy jelentkezik a választás eredményében. Igen, hát át kell gondolni, és az én alapvető tévedésem az volt, ezt nyilvánosan is elmondtam, hogyha valaki a teljes nyilvánosság 90%-ának támogatását a hátam mögött tudhatja, akkor a modern világban ezzel szemben nem lehet politikai győzelmet alatt négy demokratikus választáson, és ez a tíz is szépesség bizonyult lehet. A gyors elemzések alapvetően arról szólnak, és itt a New York Times-ra utalok, amelynek a fordítását, hazai fordítását és eredetét is olvastam, amely arról szól, hogy a fehér középosztály munkanélküliségtől való félelmét alapvetően rosszul mérték fel a demokraták. Ez egész biztos, azt minden középosztás mutatja. Latinoknál is lényegesen kisebb volt a különbség. Igen, a latinoknál, a, meg ugye a fekete bűrieknél pedig azt mutatták, hogy a demokraták fülénye megmaradt, nem. de körülbelül olyan mértékben, mint hogy az az Obama választásnál megvolt. A, a latinoknál is megmaradt a fülény, de ott meg lényegesen kisebbet. Mondjuk a színes bűrieknél ezt a szerszen sem érzem korrektnek, mert nyilván ott Obamának az indulása az olyan rekordot hozott, ami nem volt megismételhető, és ott kisebb is a különbség. A latinoknál többő kétharmad, egyharmad szint annak, és valóban a, a fehér amerikainál pedig e, óriási elsöpülő győzelmet alatot e, És valószínűleg ez azért van, mert ők érzik úgy a leginkább, hogy amerika e, nem az övék, vagy ők ki lettek szorítva Amerikából. És főleg a brosdaövezetben, ahol első már látszik, hogy Trump egy korábbi csatérállamban majdnem 10%-os győzelmet alatott, ott, e, fejeződik ki a ez inkább az Igen, ezt a, ezt a nézőpont sorozatot folytatva, ugye jelentkezik még a nagyváros és a nem nagyváros, de vannak korosztálybeli e, eklatás különbségek is a választói akaratban. Én azt kevésbé látom a korosztálybeli eklatásnál, csak az első elemzéseket tudtam ma reggel olvasni. A nagyváros természetesen és a vidék, illetve a a FARC vidék és Közép-Amerika között óriási a különbség. Hozzá téve a FARC -vidékhez. vidékhez, hogy a délkeleti részen, azért ott nagyon nagy értek el a, a republikánusok, illetve Donátán. Tehát én értem, hogy a partvidék se tisztám, csak az északi partvidék lehet azt mondani, mint egy pazalom, hogy megmaradt a demokratáknál. De az biztos, hogy Közép-Amerika hagyományosan republikánus. Ezek az ellentétek alapvetően nem változtak meg. Néhány államban lehet azt megfigyelni, hogy azok a jelenségek, mint például a fehéreknek, a munkanélkülisége, a ezek számtámogatásában szám támogatásában nyilvánultak meg, és egy olyan aktivitásban ami az ő éjszükről nem volt a Sok hasonlóság van, és nagyon sok különbség. Ugye Trumpnak a győzelme, rengeteg gátnak a vételével történt, hozzátéve, hogy a saját pártjával is meglehetősen sokszor összezördült, ami a hazai választásnál ebben a formában nem is jöhetett volna létre. Mit tapasztalsz? Mennyire örülnek most a republikánusok, legalábbis azok, akikkel te találkozol? Ezelőtt egy fél órával a Sajtotájékoztató Paul Ryan-nek, aki ugye a republikánus képviselőházi többségnek a vezetője, és természetesen ők alapvetően hangnemet változtat. És még három héttel ezelőtt Donáltám elhangzott hangzott, hogy nyilatkozat, hogy már nem tekinti magát a republikánus párt jelöltjének, és innen sikerült nyerni. Addig most azt látszik, hogy a két házban, tehát mind a fenátusban, mind a képviselőházban megőrzött republikánus többség, úgy tekinten általában, mint egy republikánus elnökre, és nyilván ö, a megválasztott elnöknek is az az érteke, hogy a pedig való együttműködésre az ökkenőmentes legyen, hiszen itt a három hatalmiág nem úgy, mint egy parlamentáris demokráciában valóban önálló hatalmi tényezőként különül el. Igen, erre sokszor utalnak, hogy a szenátus elnöke adott esetben a fékék és egyensúlyok rendszerében mennyire másféleképpen tud hatni az elnökdőnk. Az, az egyesültemok alelnöke, de a szenátus maga, illetve a képviselőhádi többség és a szenátus többség vezetője nagyon fontos politikai hatalmi tényező Amerikában. És e tekintetben annak mekkora jelentősége van, hogy magáról Donald Trumpról legalábbis az elemzők nem nagyon tudták eldönteni, hogy azt követően, hogyha nyer, mit is fog tenni, hiszen ami Clinton viszonylag részletes terveket tett közzé, arra vonatkozóan, hogy mi mindenhez kezd, Trump esetében valójában az elitnek a kiszorítása és egy másik Amerika megteremtése szerepel, de ez részleteiben nem lett kifejtve. Ez így van, és nagyon nehéz megjósolni, hogy mennyiben lesz anortodok ez az elnökség, ezt ők is tárgatják. Gondolom, alapvetően azért én úgy gondolom, hogy a, a struktúrák rendkívül konzervatívak, szó nem politikai értelmében. Ráadásul a, a hatalmi ágak teljes különállása folytán egy elnök szerepe az óriási, bizonyos vényegesen lényegesen nagyobb hatalma van, mint bármilyen magyar állami vezetőnek, vele is. Ugyanakkor ugyanakkor nem találja meg a hangot a képviselőháza illetve a senátussal, akkor félnek uh, a én is tud működni. Tehát én nem hiszem, hogy akkora változásokhoz, mint tanácsám, mint amennyire most ezt negatív értelemben uh, sokan ábrázolni igyekeznek, vagy legalábbis ezeket a félelmeket megfogalmazzák. De kétségkívül ezt nem lehet megmondani, azt lehet megmondani, hogy jó elnök tett vagy sem. Uh, azt tudjuk csak mondani, hogy nem az a kis választásnak van egy világos, azért mindenki számára tiszteletben tartandó eredmény. Úgy tűnik, hogy a tősde lassan korrigál Paul Krugman, akinek ugye rovata van a New York Times-ban, azért agodalmának ad hangot, amikor Donald Trump győzelméről beszél. Ne. Tessék? Rosszul, rosszul is éreznénk magunkat, nem így lenne. É értem. Azt kérdezem tőled, hogy... Két apró összehasonlítás Magyarországgal. Az egyik az, hogy ugye 2010-ben nagyon sok vád érte a Fideszt, független attól, hogy milyen arányban győzött, illetve hát nehéz azt mondani, hogy független attól, hogy végül is nem volt programja. Az, hogy Trump így győzött, és hogy annak idején 2010-ben a Fidesz hogyan győzött, ott érdemes párhuzamot vonni, vagy nem? szerintem nem. Tehát annyira más a közeg, hogy egy szempontból talán lehet, nem a, idézőjel beszett programnélküliség szempontjából, a programnélküliség maga is egy politikai vád volt, hiszen egyik lőszinték a választópolgárok nem olvasnak politikai programokat, sem Magyarországon, saját az egyesült Államokban. Egy szempontból igen, amit a miniszterelnök szerintem Magyarországon a legtöbb európai politikusnál, vagy számára mindenki másnál jobban érez, az, az, hogy a politikai elitekhez tartozás, az európai elitekhez tartozás, az nem feltétlenül pozitív, hogyha ez ő esküszerek jár egy. Jól beszélsz, az a kérdés, hogy vajon Magyarországon nem jön-e, vagy nem jött -e, vagy nem a jövő időt tekintve nem jön-e létre egy olyan politikai felosztály, amelyel kapcsolatban épp olyan ellenérzések születnek Magyarországon, mint amilyen ellenérzések csak hasonlításban létrejöttek Amerikában, amely végül is elsodorhatja azt, aki ezt létrehozta. Én úgy gondolom nagyon határozottan, hogy pont azon a területen a mi kormányunk, és szerintem nevesít a miniszterelnök, nem követel olyan jellegű hibákat, sőt, szándékosan kerüli az ilyen jellegű hibák elkövetését, amelyek miatt itt Trump egy ilyen anti-esztab És úgy gondolod, hogy téged ezügyben a saját uh, szemed, füled, uh, bőr érzékenységed nem csal meg? Hát az ember általában azt mondja, hogy Uh, igaza van aztán, később kerül derül, hogy nincs Ígyben Még egy apró a egybevetés... A, megnyeri a, választás. a két ország között mit tapasztalsz most a választások után néhány órával? Egyrészt a politikai megosztottságról, amiről nagyon sokat lehet olvasni, és hogy maga a győzelem ezt önmagában nem fogja egyik pillanatról a másikra megszüntetni, függetlenül attól, hogy Clinton némi... Uh, Súszással, de gratulált, ö, ö, ugyanakkor ö, lehet érzékelni, hogy van némi feszültség a két tábor között. M mit tapasztalsz? Majd... Osz... Ja, Megosztatják nyilalmal van óriási, ö, és ezt csak részben enyhíti az, hogy egyébként ö, ma ö, Clinton is, és ö, most valamikor néhány perc múlva már elnök is fog, és nyilván mindenkit az új elnök támogatására szólít fel. Az biztos, hogy pont a bizonytalanság miatt elnökségnek első a szembeni várakozások, azok minden más elnöksége első képest is ráfokozottak lesznek. Azt kérdezem tőled, hogy amikor Obama azt mondja, hogy a sokszínű Amerikának vége, és amikor Trump kapcsán bezárkózásról beszélnek, és arról, hogy ennek az üzenete Európa felé veszélyes, ez egy megalapozott vád, vagy megalapozatlan? Ezek kampányban elhangzó politikai vádak voltak, amik teljesen megalapozatlanok. Amerika sokszínű Amerikának más történelme, itt az integráció, az gyakorlatilag az ország történelme maga, ezért sem áll meg számára Európával, vagy Közép-Európával, és tudjuk azt, hogy számtalan államban latinó többség lesz néhány évszerembel, ez már most van, ahol majdnem többségben vannak, tudjuk azt, hogy Amerika is milyen jelenleg demográfiai nehézségekkel kiszta, mert hát Amerika egy sokszív ország, és az is marad, azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag Amerika egy ország, de számtalan világ ebben az országban, Közép-Amerika, és New York, vagy Washington, és Los Angeles összehasonlíthatatlan néhány másodperc is, volt néhány másodperc hazatérnék e, tegnap az M1-en Tuzson Bence arról beszélt hogy még vizsgálják azokat a jogi lehetőségeket amelyek alkalmasak lehetnek a védelmi szint fenntartására ugye ez azzal kapcsolatos hogy a parlament nem szavazta meg vagy nem tette lehetővé az alaptörvény hetedik módosítását te mit gondolsz erről? Tudomásul vettük azt, hogy a 133 szavazat az nem állt a módosításhoz. Én felelőtlenségnek tartom továbbra is, hiszen a jobbik támogatásának a hiánya az azt mutatja, hogy abban az ügyben a migráció ügyében, ahol eddig konzekvens álláspontot képviseltek, a saját aktuálpolitikai, élt aktuálpolitikai érdekeik miatt ebből kiálltak, és egy olyan alkotmánymódosítást nem tettek lehetővé, amely egyébként. És őt is Jól tudom-e, hogy a letelepedési kötvény még ebben az évben meg fog szűnni? Én napot meg hónapot nem tudok, de a jobbizsarulását megelőzően mind a miniszterelnök, mind a kancelárém beszélt a felvizsgálatról, és az is igaz, hogy a letelepedési kötvény város határidemben meg fog szűnni. Megszűnik a letelepedési kötvény. Lesz-e a letelepedési kötvény megszűnése után magyarul, hogy a Fidesz kezdeményezni fogja-e azt, hogy az alaptörvény hetedik módosítása másodszor is napirendre kerüljön a parlament előtt? Meglátjuk. Tegnap járnokségülésre eljöttem. Csak az elején voltam ott, úgyhogy... Hiszen Vona Gábor azt mondta, hogy abban a pillanatban 24 órán belül me megszavazzák... Én is azt mondtam, a volna... Az egyikben, de azért a parlament egy, eddig mégis egy komoly testület volt, tehát ezt a fajta zsarulást, amit a Jobbik e, ilyen sajátos politikai áruhapcsolás formájában a politikai évet készített, én eleve nem tartom eljesnek és elfogadhatónak, Mennyire az alkotmány meg fontos lenne, ennek megfelelően fogunk is menteni. Párhuzamosan azzal, hogy a parlament nem szavazta meg, vagy nem tete lehetővé az alaptörvény hetedik módosítását, különböző kutató cégek azzal jöttek elő, hogy a Fidesz támogatottsága nagyobb, mint 2014-ben volt, remélem, hogy jó időpontokat mondok. Ezzel párhuzamosan is, nem teljesen ettől függetlenül... Vannak olyanok, akik e, arról beszélnek, hogy a Fidesznek érdekében állna egy előrehozott választás, amit egyébként egyáltalán nem tartanak ördögtől valónak. Miért is lenne az? E, van -e erről szó, vagy erről akkor kell beszélni, amikor az ember ott van a hídnál, vagy akkor sem, mert hogy ez akkor hat, ha meglepetés erejével hat? A meglepetés erejével hat, meglepetés erejével hatna, de nincs ilyen szándék. Ez vádként megfogalmazódott már a... Ez feltétlenül vád? Után... Ez nem lett a hatalomgyakorlásnak egy olyan módja, ami Magyarországon 1990 óta még nem volt, de ez önmagában, ha bekövetkezik, az nem feltétlen negatív? Tehát nem, ez egy legitim döntése a mindenkori parlamenti többségnek, hogyha a parlament a saját feloszlásáról határoz, de nekünk nincs ilyen termés. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állás, jövő héten ismét számítok rád. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gujás Gergelyt hallották. We're living in times where men commit crimes, and crime don't have a face. We're living a political world, suppose hanging down, wedding bells ringing, angels singing, clouds cover up the ground. The sail was as hell, even no one to pick up the trail. We live in a political world where mercy wants to play. Life is in me, death disappears up the steps of you the back. We'll be